De nincs benne. Az jó? Igen. Jó reggelt. Ma 2022. október 19-e van. Ó, miért a 13-15? Jézus. Ugye szeptember. Valaki nem is 19-e van. Nem, 17-e van. El tévedve egy hónappal. Ma a 17 e van. Ez a Kéfej Jancsi minden, amit az azt napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János. 14 éven nem felette, is, igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Nézzük meg, mit adnak a rádióban. Na figyelj! Ez ki? Ez Kossuth Rádió. Sose jutott még eszembe felhívni a kosút Rádiót. Azt sem tudom, hogy hol lakik a Kossuth Rádió. Most úgy tűnik, hogy ez a palotta mégsem lesz átalakítva ott a Pollák miájtére, mert nincs rá pénz. Rossz a mikrofon? Tegyük be oda elé. Hadd lásra lenni, és jobban hallani a Kossuth rádiót. Tudják, mire megöregszünk, mindannyian a Kossuth rádió hallgatóival válunk. Kurtács meg innen. Ah, ez a Hristovévo. Ez sport. A Szegő Tibort még sohasem sikerült elcsípnöm. Kíváncsi lennek erre a Risto Vévára. Ez Bartók vagy klasszik? Önök között van olyan, aki indult a játék és mozsik a 10 percben című Asztória szálló Bella Levi. Figyelj, én most mondjam azt, hogy én vagyok a fiala az ez tök hülye Ez a Bella Levi és egy ilyen, hát nem koronbédi, mert annál jóval fiatalabb, de valaki saját magáról azt mondja, hogy egy Bella Levi. Ez a vénasszonyok nyara, meg az indián nyara, ezek így felváltva vannak ebben a jó időben, mert állítólag a hét második felében ezt az időt már úgy, Én úgy tudom, hogy idő, Mert megérkezik valamilyen front, lehűlés lesz, úgyhogy hát bekezdődik azért most már az az összük, Azért tulajdonképpen, az az tulajdonképpen nagyon fura egy ilyen szóval reggeli az rádió az mert, mert, is, mert az ember nem tudja eldönteni, hogy amikor valaki beszél konkrétan bela a levél, akkor azért beszél, mert van mondandója, vagy azért beszél, mert ül mögötte egy műsorigazgató, aki megmondja, hogy itt van bocskor. Baj a bolsanok voltak elvonási tünetei, amíg nevezett a műsor. És tényleg a mi ezzel az, hogy hát van Sose hallgató, aki mm. az időben. A fiatal e, ez borzasztó. Úgy van mikor indultáltat, hogy ugye ment a koncertre mikor távozott? Igen, hát ő korációrákban távozott. mert előtte ugye kettő barátjával találkozott. Bumerelnak koncertre. koncertra. Te szemben jövőd nem ismernéd meg. Megismernéd? Mint kettőt, a borost voltak benne? Üvegtig is. Ez vajon, ez katolikus rádió. Igen, de nagyon gyengé Vatikán A Van valami műsor a magyar televízióban, ahol minden átmenet nélkül az emberek nótáj, így dalra fakadnak. Néztem, hogy tegnap az Ernyei Béla próbált énekelni, közben fogalma nem volt, hogy mit énekelnek a többiek. Kicsit úgy volt az a dallal, mint hogy te vagy a bocskorról. Bárha szembe jön, megismőri. Jó reggelt! Viszont halásra! szintén valóna messziről jön. Tessék! Jó reggel! Jó reggel! A műsorokról beszélgetünk, akkor beszélgessünk már egy jó rádió műsorról? Igen. nap a kertben úgy hallgattam a szavakon túl, klasszikusok, pontosan, nagyon jó volt. <gül> Örülök! Um... Én is. Én is egy minden nem fényezés, Őszinte jó beszélgetés volt, jó hangulatú. Jó. jó volt. Ugye? Mindenféleképpen meg akartam emlékezni róla, de ha megelőzött, mert nem előzött meg, mert végül is ez abszolút így lett jobb, akkor azt kell, hogy elmondjam, hogy egészen hihetetlen, hogy milyen sok emberhez eljut Kadarkai Endre ezzel, a más műsoraival is. Én nem hallgattam meg, nem úgy, mint a vitrai, tényleg nem hallgattam meg, nem néztem kommenteket, semmit sem néztem, mással voltam elfoglalva, meg egyébként is távol tartottam magam tőle, ilyen érzelmi okokból, ami az embert felkovarja, az engem agresszívét ezt most is, és nem akartam agresszív lenni, és egyébként is egy interjút írtam le, egy páros interjút. Hihetetlenül sokan jelentkeztek, az ember elismeréssel adózik a szó maximális értelmében a kadarkai tehetség előtt, és a másik dolog, amiről mindenféleképpen szerettem volna megemlékezni, az az, hogy a kadarkai a beszélgetés után azt mondta, hogy ezt szeretni fogják. És hogy ezt ő honnan tudta előre, vagy honnan tudta, hát ugye én nem figyeltem saját magamat, én azt adtam, hogy lényegen vagy az ellenkezőét, kit ugye nem vagyok színész, de azok az írások, amelyek eljutottak hozzám, mert ezeket mind nekem írták, azokat mind olyan szeretettel írták, mint amit a Kejfej Acsi általában nem szokott kivívni, így aztán még egy maximális elismerésem a kadarkainak, és nincs de, azonban, és ám. Tök jó volt, és jó volt a ismétest hallgatni szombaton. Tehát jó volt. Szombaton az nem nagyon stimmel, hiszen ez vasárnap ment le, de, Akkor van, el, de mindegy. A mindegy. Az egy másik műsor, de az a fontos, hogy eljutott önhöz, vagy nem tudom, mi a fontos. Kejféjelcsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy lényeges, vagy egyáltalán, ez nem tudom, micsoda. Ez szintén olyan, mint a lenne, csak az az nem táboston, hanem csak valonnan még, mert nem, mert nem, egy dologot egy-egy konkrét gyerek rajz inspirálta a Serémium volt valaki. Ez valyon kicsörül. Ezzel a szíverpüt napolat készült el. A munkához 20 liter festéket használtak fel a kivitelezés. Megérlemesse még hát ott volt, hogy laudátod a Vinczent hal liter festékből csinált bármit is, de biztos benne, nem van hiba vagy addal Vinczentben. úsnél a kick? Yeah. akkor akkor tudja finanszírozni. Az álnoszorvos elképestő Andrága, hiszen nek lenni ezt eh, nehéz nemzetközi helyzet van, eh, nehéz nemzetközi helyzet van mondom nehéz nemzetközi helyzet van teh? Ez a Mikolicsféle cég. Keresse eh, a példátlan óriási végre egy bank, miután Tudom, is, én abban, így beszélnek. Ú! Uh. Tilos! Tilos lehet, jó nem szól. Az hát. keretében, október 30-án a Ramazuri című tánc cirkuszi előadással szerepel majd a Nagyváradi lehet. Infinite Dance Festivalon. Az eredetileg tervezett... Ki... A tárgyilagosság szerethető. Ez mindig úgy átgondolt. hogy lehet, a tárgyilagosság az hogy szerethető, de végül is miért nem semmire lenne szerethető. 2022. október 17-e hétfő van, 418 és fél 8 között járható. 061 vagy 12 és a szédőt nem a hétvége az egyik legszürreálisabb élményem tényleg azt én nem, nem is értettem, meghívott engem hát, hogy karácsony gergely hívott meg vagy a stábia hívott meg soha nem fog kiderülni volt egy ilyen három év értékelője a Margit szigeten hallomány lila gőzöm nem volt, hogy mire vagyok meghívva a Honpolának volt egy szombat délelőtti programja, ami nálunk ritka, mármint Honpol a fialáiknál. Így aztán szabad voltam, nem mintha egyébként nem engedett volna el. Ő elment én meg azt mondtam, hogy jó, egy életem, egy halálom, elmegyek a Barkis szigetre. Hallomány, lila gőzöm nem volt, hogy ott mi lesz. Évértékelő, három évértékerül, hogy milyen formában, hogyan, Megmondom önöknek, őszintén nevessenek ki, ott van bennem a gyerek. Nagyon fontos tényező volt, hogy elkérték az összes adatát a gépkocsimnak, és lehetőségemben állt szombaton behajtani a Margit szigetre. Nézzék, korábban volt ugyanilyen a Szent István körút átalakítás. Akkor, ha rajta múlna, akkor lenne nekem ilyen szirénám is. Ritkán használnám, de tök jó érzés lenne. János Kának felvágnék azzal, hogy akkor megyek a villamos sineken, amikor akarok, nem élnék vissza velem, mert izé meg ecet, de nagyon vonzónak tűnt. Nem tudtam eldönteni, hogy élni fogok-e vele, mert ott volt bennem a kisördök, hogy izé meg ecet, meg környezet és miért kell nekem, de jól hangzott. Egy adattal kevesebb volt, azt még el kellett utána küldeni, annyi adatot szkenneltem el a telefonommal, mint égen a csillag, és szombaton 3.11-kor ott voltam az Árpád-hídi bejárónál. Megmondom őszintén, hogy a Margit-szigetit azt, vagy a Margit-hidat nem kockáztattam megmondva, hogy ott nem tudok bemenni, akkor ott nagyon ő bonyult össze-visszaforogni. Ez az én szokásos kisítűségem. Leadtam az összes papíromat, de ezzel együtt nem fog beengedni az automata. Beengedett. Figyeljenek! Tök jó volt ott közlekedni a Margit-szigeten. Gyönyörű idő volt. Felszedtem a horvát csabát, nem olyan értelemben, de jó, hogy gyalogolt, mint kiderült, már aznap körbefutott egyszer a Margit-szigetet. Az totálisan érdekes volt, hogy kicsit ilyen köcse jelenség volt, mert ez egy kristályteremben volt, ahol én még az életemben nem voltam. Pedig ez a nemzeti tartozik, legalábbis az építészeti stílus alapján. Ott elbizonytalanodtam, mert ott ugye parkoló nincsen, vagy legalábbis látható parkoló nincsen, kerítés van, azt nem láttam, hogy azt valaki kifogja nyitni, és ott voltak kamerák. Nagyjából olyan kamerák voltak, mint amilyenek köcsé, meg egyéb helyeken szoktak lenni, hogy akkor most hirtelen lerohanja, itt most nem az ellenzéki sajtó, hanem a kormánypárti azokat, akik egyébként oda mennek. Így aztán felvették, hogy én horvát Csabát viszem, ennek biztos hihetetlen információ tartalma van nem találkoztam sehol se ezzel az anyaggal, meg tudom érteni, különösebben nagy hírértékel nincsen, és ott belül meg lehetett állni. Soha nem gondoltam volna, hogy Lampett Mónikával el fogok beszélgetni, elmesélni, hogy ő milyen, mint nagymama. Az egészben olyan, olyan szürreális volt, hogy arra szavak nincsenek. Felöltöztem viszonylag fónak tehát úgy gondoltam, hogy nem a legkopottabb megyek el, aztán bementünk a terembe, vagy bementem a terembe, ahol három sorban ült a nép, még jó, hogy nem a karácsony mögé kellett volna ülnöm, mert akkor tisztára úgy tűntem volna, mint valami támogató. Hát a tévedés minimális kockázatával állítom önöknek, hogy ott rajtam kívül egyetlen újságíróse volt, már mennyiben én egyáltalán újságíró vagyok. Tehát erős kétségeim vannak a tekintetben, hogy én újságíró lennék, nem tudom mi vagyok, tök mindegy, de valami hasonló ilyen firkász, mint én, ott nem volt, Uh, hogy kik voltak, nem tudom, mert uh, nagy társaság életet nem éltem. De nagyon-nagyon meglepő volt. Aztán hogy ez valami Facebook esemény, amit Barabás Richard mediált karácsony gergely -el. Nagyjából egy óra volt, utána el lehetett menni, és el lehetett tovább enni a szendvicseket. Ezt én nem tettem, és aztán fogtam magam, és eljöttem. Szerintem elsőként távoztam. Nem nagyon tudtam elmondani, hogy hol vagyok. Óvatosan kikerültem, hogy nehogy Niedermüller Péterrel nagyon közeli kapcsolatba kerüljek, mert még valami csúnyát mondtam volna neki, Én ritkán szoktam egy légtérben lenni ider Müller Péterrel, ez korábban viszonylag gyakran előfordult, és ilyenkor mindig Takács Hildikó jut az eszembe, de most azt a történetet nem idézném fel, és kicsi a valószínűség a tegnapi műsor után egy rangos Katalin felhívna engem. Um... A főpolgármesterről egyébként az elmúlt időben többször találkoztam, meg csütörtök, péntek szombat este is a Katonai József színházban voltam, és pénteken ő is ott volt, és szombaton is, vagy csütörtökön már nem emlékszem, szombaton minden esetre megállított engem a Katonai József színházban, én nem állítanám őt meg a Három évvel ezelőtt történtek okán, és annak se tudok még egyelőre jelentőséget tulajdonítani, ami most történik. Mindazok számára, akik nem ismerik a múltat, hát ez egy hosszú történet. Ha valaki betelefonál és rákérdez, akkor elmesélem, vagy ő maga elmeséli. 253 81 88 061 23 253 88 12 Mindjárt megnézem, hogy jól mondok-e. Eh? Igen, 253-88-12. És azt kérdezte tőlem a karácsony, mert, hogy az a jó, hogy én azt feltételeztem, hogy ő hívott meg, bár nem voltam benne egészen biztos, hogy ő jól látta, hogy én ott ültem. Mire mondtam, hogy hát én jól láttam én ott ültem. Nem értem megkérdezni, hogyha ő ezt nem tudta, akkor engem kihívott meg. Lehet, hogy tévedés történt, egy másik fia a Jánost akartak kicsi a valószínűséggel. Minden esetre ez történt, ha nem is lellén, de ez történt szombaton. És ha már a szombatról esett szó, akkor kiserélem a zenét, és nem az immigrant szong jön, hanem John Kale és Lou Reed. Csütörtökön pénteken és szombaton is a katonai József Színházban voltam, és habár én nem különösebben félek megmondani a véleményemet, tudom, hogy Máté Gábor mennyire hiú, mint szakmailag, mint emberileg, és ez rokon szembes, mert én is hiú vagyok, mint szakmailag, mint emberileg, most hirtelen nem kezdenék el versenyezni. Um, Csütörtökön egyéb irányú elfoglalhatság volt, a Honpol nem tudott eljönni, így egyedül láttam a télcimi darabot, amit önöknek elmondtam Pénteken hogy nem tudom, hogy miről szólt és mi volt. Igazán egy volt, hogy 85 perc volt, és utána el lehetett jönni. Ezek után ráadásul Máté Gáborral láttam a Zseni című darabot a Tamás rendezésében, amely egy nagyon tisztes előadás, de hogyha nekem azt mondanák a Kejfej Jancsira, hogy ez egy nagyon tisztes és hát azt nem biztos, hogy dicséretnek venném. Uh, nagyon hülye, dumma, hogy a kastély van az emlékezetemben, ami ahogy múlik az idő egyre mélyebbre kerül, Uh, és nem lehet előadásokat összehasonlítani, teljes mértékben, tisztában vagy a, vagyok vele, ahogy gyerekeket sem lehet összehasonlítani, és én vagyok az, aki elszenvedte azt, hogy mindenkivel összehasonlítottak, és ők mindig valamiben jobbak voltak nálam. Isten ments, hogy én ezt megismételjem, de ezzel együtt a kastély emléke égett bennem. Ám, szombatom. A Székely Krisztor rendezésében álltak Krisztina és nem a Krisztina, láttam Ipzentől a Hedda Gablert, ami egészen kolosszális volt. Uda voltam érte és vissza. Érdemes volt elmenni. Nem tudom, hogy a Gábor most hogyan tekint arra, hogy három előadásból egy tetszett, és hogy azt se tetszett, ami igazán tetszett, de nem annyira, mint ember ő volt. Most beszélhetnék a közönségről is, de nem beszélek a közönségről. Kastély Hedde Gebbler. 061 23 88 12 de van, csak egy kicsit jobban kéne belebeszélni a telefonba, mert iszonyatosan gerjed. Igen, igen, hallom, de nem tudom, miért. Hát Én se tudom. De... még egyszer. Hát, szerintem nem azzal van gond, szerintem le kéne halkítani. Ne egyéte. Ki kéne a mindent, ami ott szól maga mögött? De nem való, nem szól semmi. Akkor sajnálom. a 2, 3, 8, 8, mással is gerjedek? Szeretnél gerjedni velem? Te most kicsit ilyen furállapotba vagy? Nem tudom. Emiatt gerjedünk, nem? Emiatt. Lehet, hogy nem magában van a hiba. Sőt, szerintem biztos, hogy nem. Hívja még egyszer. Szerintem az gerjed. Megtaláltuk a hibát, nem önnél van. Ha nem vettem el teljesen a kedvét a telefonálástod, akkor telefonáljon még egyszer, és szerintem akkor sikerülni fog. Bár korábban is sikerült, csak ez a siboló hang ez nem fog jelentkezni. Jó reggelt! Jó reggelt, na, boldog ég, rá. most nem gerjed. Nem. Ha <coughs> szóval meghallgattam tegnap a Kadarkai műsort, én nem mondom, hogy nem volt jó, de még nem tudom eldönteni. Őszinte volt, fura volt. A, a, te jól érezted magad? Én nem éreztem magam rosszul. A, jó, jó, nem. De félhet, és De az... a véget, ez ilyenkor minden nagyon fura, mert ugye nagyjából úgy tekintünk egy ilyen beszélgetésre, mint egy színházi előadásra, meg arra, hogy én jól érzem -e benne magam. Nekem nem az a jó dolgom, hogy én ott jól érezzem magam. Nekem az a dolgom, hogy egy olyan kivételes lehetőséget, amely 12 nem egy tucat egy ember életében felhasználjam arra, hogyha egyszer meghalok, és valaki kíváncsi arra, hogy ki a fiala János, akkor egy ilyet meghallgasson, és arra a teljes mértékben alkalmas volt, és ilyen beszélgetés olyan nagyon sok nem készül egy emberrel, és ezért köszönhet a kadarkainak. Hogy ez valakinek tetszik, vagy nem tetszik, az egy másik kérdés. Abban benne van az is, hogy mindaz, amit én elmondok, az könnyen lehetséges, hogy nem nyeri el a másik tetszését, de az, hogy egyébként a beszélgetés milyen, az nem tetszés szimpátia függvénye. Nem ezért kérdeztem, őszintén kérdeztem, hogy te, te azon kívül, hogy tudtad, hogy ennek milyen média értéke van. Vagy el is mondtad, hogy jól érezted-e ott magad? Nem tudom, hogy jól éreztem magam, és a média se foglalkoztam olyan nagyon. Ha valami foglalkoztatott, akkor az az volt, hogy vajon összefüggésben a média egyen való hírrel, milyen jókor jött a kadarkai meghívása, mert hogy ennek a kejfei Jancsinak eh, olyan mértékben tud talán eh, hírverést csapni, ami egyébként nem sikerült, fölhívtam Geszti Pétert, régi ismerősümet, hogy volna -e kedve segíteni, mondta, hogy utána kell, hogy nézzen, aztán eltűnt, mint szürke számára ködben, beleértve, hogy most lehetséges, hogy bántó vagyok, mert ezt nem kellett volna elmondanom, sok minden sikerült ezzel a stábbal megoldanunk. Ennek a műsornak a népszerűsítése nem tartozik ezek közé, és a kadarkai ebben, ahogy korábban a Szalai Dani úttörő szerepet vállalhat. És ennek a jelentősége tízes skálán tízes. Ti hol voltatok kollégák előtte, Endréve? Tessék? Ti hol voltatok előtte kollégák, vagy hol dolgoztatok együtt? A kadarkaival? Uh -huh. Szerintem sehol. Ja, pedig úgy tűn, mint lett volna valami régebbi. A Zugló tévében beszélgettünk időszámításunk előtt. Uh -huh, értem. Volt egy másik kérdés, hát a Karácsony Gergő, mint szürke már ködbe tűnt el három éve. I igen, igen, de mondom, ez, ez, ez a szombati dolog, ez teljesen, tehát ez egy ilyen, ez ilyen teljesen szürreális volt. Utólag meg még szürreálisabb, hogy fogalmam sincs, hogy ki és milyen célból hívott meg, mert a foglalkozásomat üzők, azok egyáltalán nem voltak ott. Nem bántam meg, de azt kérdezett, hogy hogy éreztem magam. Nem tudom megmondani, hogy hogy éreztem magam. Nem volt rossz, és Blampert Mónikával is nagyon érdekes volt elbeszélgetni. Kicsit olyan volt, mintha egy filmben lennék. Mónika. Mm. Milyen fura, hogy hogy. Hogy vesznek ezek a nevek az időkötében? Neked igen, nekem nem. Megismerkedhettem volna Bolla úrral is, aki a BKV vagy BKK vezérigazgatója, de ő nem jött oda hozzám, én meg senkihez nem mentem oda. Tartalmas, hogy hétvége volt. Hát és akkor én nem beszéltem a többiről. Hiszen még nagyon sok minden történt. Székely Kriszta katona Hedgebler, el kell menni, meg kell nézni. Nagyon jó. Pénteken fogtuk magunkat, és elmentünk. Péntekek azok így zajlanak, elmentünk a Dunakanyarba. Most kivételesen nem Berperéten voltunk, hanem hol voltunk? Perűc. Így. Köszönöm. Perüccél. voltunk, két héttel ezelőtt eh, nagybaroson voltunk. Ternapi úgformán egész nap a Lendvai Ildéko Mesterházi Attila interjút szükítettem 30 oldalról 8-ra. Erős összefüggésben van azzal, hogy a hét hátulebű napjain nem nagyon lesz egy a a jövét elejése, így aztán konzervadások. Hát a tucatjaival nem is, de nagyon sokkal fognak találkozni. Rövidesen elmondom, mit, mikor. 061 Nagyon jó volt autót vezetne Margit szigetel. Szóljanak, megérte, jó volt! Tehát, amikor egy ilyen sorunk felnyílik előttem ki, úgy érzem magam, itt hogyha valami omnipotens pacát lennék. A felhőcén egy olyan helyre, és ahol korábban nem jártunk, és egy gyerekek voltak, és egy nők kérdezte a gyerekektől, hogy nincsenek iskolában, mint egy helyettünk is megkérdezte, mondták a gyerekek, hogy a tanárok azok sztrájkolnak. És a felhőcén ott köszönnek az emberek, a vadidegennek is, tört. Nagyon. Ragyogó idő volt, volt valami időtlenség benne, túloldalt Visegrád, Valaki írt nekem a hétvégén, és megkérdezte, hogy a kétfejlencsi miről szól. Nem tudom, hogy a mai műsor mennyiben válasz. 0-1-2-5-3-8-8-12. Ez a lesz a momkultban, még nem vettél jegyet, de nem kizárt. a programot Szerdán Lendva Ildikó és Mesterházi Attila ez mint egy a szombati MSP kongresszus behangar beharangozója tehát 7 óra 14 perckor kezdődik az összes műsor Szerdán Lendva Ildikó és Mesterházi Attila csütörtökön 20-án Gábor György beszél egyebek közt az értelmiség felelősségéről és Vilmányi Bennett történetéről is szó esik. 21-én pénteken 7 óra 14-től a katonai József Színház színésze Máté Gábor által megjegyzett, de tőle függetlenül számon tartott Vizi Dávid lesznek a vendégeim, tehát Szerda Mesterházi Attila Lendvai Ildéko Csütörtök, Gábor György, Péntek, Vizi Dávid. Más eredményt is elért a Kejfejancsi, amiről nem számoltam be. Torkos Matild ugyanis visszavonulót fújt, köszönet érte. Így aztán 24-én hétfő reggel a Torkos Matilddal készült beszélgetés lesz látható a Kejfejancsiban és legközelebb élő lebonyolítás műsorral október 25-én Kedden találkozhatnak beleértve engem. 25 a 26 a 27 -dika, 28 -dika, ez ugye négy nap, aztán ott megint egy hosszú szünet lesz. 29 30 a 31-dike és elsőjé kimarad ismétel, 31 az munkaszüneti nap, így aztán 31-én Kejfej is sem lesz ahogy nem lesz nagy valószínűséggel Kejfej Jancsi november 7-én, hanem, hogy élő lebonyolítású Kejfej november 7-én hétfőn sem, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás november 7-e azért ide még meglehetősen messze van, bár amikor november 7-e lesz, akkor elmondhatjuk, hogy a kezdő fél évnek elérkeztünk a feléhez, hiszen onnan Karácsony nagyjából olyan távolságban van, mint amilyen távolságban szeptember 10-e van, november 7-től szeptember 12-e, amikor a KFJ-ncsi belekezdett az X. évadjába. 061-253-88-12 061, 253, 88, 12. boldogan beszélek önökkel, ha önök akarnak velem beszélni, nekem olyan nagyon sok mondandóm. tele van a fejem mindenfélevel, de ha nem hívják elő, akkor valószínűleg haza is viszem. Uh, Jööget! Jööget, kívánk, holos, igen, tőle, szia! Szia, édesem! Ezer éve nem hallottalak, de láttalak. Tehát követtelek téged a, az interneten. Először is örülök, hogy vagy? Én örülök neked, egy szenzációs műsort láttam. A algoritmus fölkínálta a beszélgetésedet Kadalkai Endrébe, Gratulálok. <gül> Nagyon szépen köszönöm. Mi van véled, édes Piroská? Mesélj magadról két mondatot. Hát, köszönöm szépen, jól vagyok, 70 plusz fölött vagyok, élvezem az életet. Nagyon helyes. A zanokáimat nézem a világtörténet, és olvasgatok, zenét hallgatok meg most rátkattam, megnéztem ezt, hogy nem tudom, hogy beszéltetek-e nem tudtam, tehát megnéztem, de elfelejtettem megnézni, mikor a felvétel, aztán láttam, hogy tegnap készült, nem tudom, mikor vettétek fel, de nagyszerű volt. Nem Nagyjából egy hónapja. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Máskor is legyél itt. Hát, hajra, hajra, hajra. Köszönöm, viszont kívánom. Holósig elértett, hallották. Erről beszéltem, mire képes egy ilyen műsor tud lenni egy másik műsornak az óriás plakátja. Maximális köszönet ezért kadarkai endének. Nincs bennem panasz annak okán, hogy, hogy nem a Rivalda kelős közepén kellünk mi hárman Kurtács András alakatos Jánossal meg én, de azért annak örülök, hogyha minél több emberhez eljut ez a műsor, kős tekintettel arra, hogyha valaki használja, elmond olyat, amit egyébként más nem tud, beleértve engem. Már érdemes volt ezt a felületet létrehozni. Nem csupán arról van szó, hogy én a saját igémet bonhol hirdetnem. Nem ezt akartam. De mindjárt megmondom, melyiket akartam. A 18 asat Faces and Names Lou Reed is John Keel. Faces and Names I wish they were the same Faces and Names Only cause trouble for me Faces and Names If we all looked the same And we all had the same name I wouldn't be jealous of you Are you jealous of me? Faces and names I always fall in love With someone who looks The way I wish that I could be I'm always staring at someone who hurts And the one they hurt is me and names To me they're all the same If I looked like you You look like me There'd be less trouble You'd see Faces and names I wish they'd go away I'd disappear into that wall And never talk Talk not talk I wish I was a robot or a machine, without a feeling or a thought. People who want to meet the name I have are always disappointed in me. How many Ben? nem találnak meg. Jó reggelt! Jó reggelt, Zsigazura! Jó reggelt, édes lányom. Uh, hát most én is a Kadarkai emre fogok kérdezni. Uh, egyrészt hol hallgatható meg uh, újra, Hát gondolom fel kell menni a Kadarkai Endre oldalára, vagy a szavakon túl be kell írni. Nem tudom, én nem hallgattam meg, és valószínűleg egy nem is fogom, de ha ezt beüti, akkor szerintem megtaláljuk. A szóval, kíváncsi, vagyok, egyrészt hát magát imádom, azt tudja, de a Kadarkai Endre-t még én az EHO TV-ből ismerem, amikor ott csinált ilyen művész riportokat, és valami egészen zseniális volt a kicsi. Aztán egyszer csak elkerült onnan, és átment a klubrádióhoz, ott is nagyon jók is uh, ilyen kettős beszélgetéseket folytatott, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy magából mit szólt ki, vagy maga mit ki belőle. Meg kell nézni. Mindenképpen meg kell További szép napot kívánok. Viszont, milyen érdekes hogy egy ilyen beszélgetés mi érzelmet kivált önökből, miközben egyébként, vagy mi mondandót kivált önökből, miközben a hétvégéről mi történt pénteken 9 óra utántól egészen hétfő, reggel 7 óráig önökkel arról nem nagyon esett szó de semmi szemreányás tudomásul veszem Ukrajna infláció kívül a kapokon tanárok etc. Jealous of, you. jealous of you, you're jealous you. Your face and your name. Your face and your name. Faces and names. Faces and names. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok. Jó És ha János földobta a labdát, akkor igazából egy kérdésem lenne, akár Jánoshoz is, hogy változtatott-e bármit is az ukrán-orosz háború megítélésén, azt, hogy az ukránok letöntötték munkácsol, naturuszot. Nem, nekem az jutott az eszembe, amiről beszélt Tálas Péter, hogy ez Ukrajnát milyen mértékben megváltoztatja mennyire egybeforrasztja őket, és ezt az egybeforrasztást, anélkül, hogy én ezt a történetet ennél sokkal régebbről ismerném, tehát hozzá kell tennem, hogy nem vagyok a történet nagy ismerője, csak tudom a hírt, én el tudom azt képzelni, hogy valamilyen szimbólum helyére egy másik szimbólum kell, kerül, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt azok, akik korábban ennek nagy jelentőséget tulajdonítottak, nem kéne annál nagyobb megértéssel figyelniük, mint amilyen mértékben ezt követjük. Tehát azért vegye figyelembe, hogy ott háború van, vegye figyelembe, hogy az ott mindent megkavar, és miközben önnek fáj, vagy önnek rossz, vagy nem tudom a megfelelő kifejezés, annak a kurul, turulnak a ledöntése, ott annak helyben lehet más magyarázata és más története, amit önnek nem kell szeretnie. De lehet, és akceptálniak se kell. De lehet, hogy van olyan dolog, amit az ember tudomásul vesz benne. Ezt csak szíves figyelmébe ajánlom, Anélkül, hogy a történetet egy tízes skálán hármasnál jobbra, jobban ismerném. Hát minden esetre ez milyen üzenet ugye Magyarország felé? De ne feledkezzem meg, ott háború van. Semmit nem lehet összehasonlítani azzal, ami itt van. Tehát legyen ennél nagyobb beleérző képessége. Hát pontosan ezért gondolta az ember esetleg, ha már tényleg ennyire segítjük a magyar adófizetők pénzén ugye az ukrajnai menekülteket, akkor, akkor ez milyen üzenet a magyarság fele? Tehát 2008-ba került felállításra, újra felállításra, ugye ez a turó szobor. Tehát az akkori ukrán vezetés, akkor megértőbb volt ugye a szidott Janukovics főle vezetés. Ezek szerint akkor nem nyomt el így mértékben. Nem, nem nagyon befolyásolta. Ön engem kérdezett, én elmondtam, ön nem nagyon befolyásolta az, amit mondtam. Hát attól még igen, is elmondom, ha nem... Én értem csak az a kérdés, hogy ön el tudja elképzelni, hogy milyen lehet ma Ukrajnában élni, miközben szerintem korábban se tudtuk elképzelni, hogy milyen Ukrajnában élni, de szerintem ezt ön olyan nagyon nem akarja elképzelni. Hát nem tudom, de minden esetre ez el kell, hogy gondolkoztasson szerintem minden magyar embert, aki eddig állásfogó. Igen, csak azt hogy figyelembe, hogy ön süket az iránt, amit én mondok, de nem gond, nem, nem muszáj. Tehát elmondta, tudomásul vettem nem volt kíváncsi arra, amit mondtam, engem viszont érdekelt az, amit ön mondott. Nem vagyok a történetnek ennél jobb ismerője. Tud, az a hírről hallottam. Itt kellett volna legyen egy CD-nek, de az eltűnt most. Vagy eltűnt, vagy nem tudom hova lett. Nem tudom, hogy eltűnt. eltűnő cd mindig nagyon rossz viszonyban vagyok. Nagyon haragszom rájuk. Valaki egyébként akar-e bármit mondani a turul kapcsán? Hm? A dobozzánk? Itt van. Dayton. Fél megoldom Nem, ez Jó reggelt Jó reggelt Csak az ukrajnai helyzet Egy hozzászólást megengedi Kettőt is A kedves előző betelefonálóhoz Hogy igazából Amilyen képet kommunikál Magy Magyarország Magáról kifelé És hogy hogy áll hozzá az ukrán helyzethez Az, az egyértelmű következménye annak Hogy az ukránok hogy állnak hozzá Magyarországhoz igen, csak az a kérdés, és ez manapság szinte minden jelenségével hazáknak összefüggésben van, hogy egy és ugyanazon dolognak tud két teljesen homlok egyenest ellenkező leképeződése lenni, amihez nem lehet hozzászokni. Hiszen amiről ön beszél, azt ő pont a látja. Igen, csak ugye az ukránok, amit látnak belőlünk abból, ahogy a, a magyar kommunikáció zajlik az ukránokkal és az oroszokkal kapcsolatban, Abból egyértelmű az adódik, hogy Magyarország szembeáll Ukrajnával, ö, az orosz agressziót dicsérik, még hogyha mi külön-külön nem is gondoljuk ezt. Attól még a kifelé kommunikációban ez van, úgy látszik túlsúlyban. A tudom megmondani, hogy túlsúlyban van-e. De hogy aki ezt objektíven figyeli, már ha bárki tudja objektíven figyelni, nehezen tudja eldönteni. Tudja, mint a Kóni és a Grünnél van az, amikor valamit mond a Grün, és akkor azt kérdezi a Kóni-tól, hogy mondd te most mégis kivel vagy. Um, kicsit olyan, mint aki ötöt rak, ha... oké, okay, nincs így, de mégis sokszor így hat, hogy ugyanannyit rak feketére és pir pirosra a ruletben, Um, annak érdekében, hogy um, meg hát ugye megérző, hogy mi kimaradjunk egy háborúból, nem vagyunk benne közvetlenül, de a szövetségi rendszerből adódóan, tehát a szövetségi rendszerből adódó kötelezettségünk, a geopolitikai helyzetünk, ezek úgy vannak összerakva egy kalabban, hogy azt szétszedni csak Orbán Viktor tudja úgy, ahogy szét tudja szedni, így aztán a többiek is a Fideszben úgy szedik szét. Én nem ők Orbán Viktor csapatának része, én nem tudom úgy szétszedni. Ahogy látom, önnek is nehezen megy. Köszönöm. Azzal kell szembesülnem, hogy nem tudom, hogy ez a CD hol van. Sem más nem Megvan, nem, ez nem az. De ez az. Nem, ez nem az. 061 12 maradhatunk itt Ukrajnánál. Egy lecceperint cd-t keresek. szem me van ami jó érzés igen meg van null egy 2398 12 ilyen cédé -e szinintem kövés embernek van? Many years ago, when the sun never set, I fell in love. And then, the next day, I fell in love again. And then the next day, I lost all my dinero. And this is a song about the first woman who took my dinero. 0612-380-812 Ez Led Zeppelin és a Thank You I can feel the hills of the 1960s rushing across my face And the sun refused to shine. I would still be loving you. Senki? El lehet menni haza? Egy egyszer tehát szerdán Lenője Jildiko és Mesterházi Attila, csütörtökön Gábor György, pénteken Bizi Dávid a Katonélzses Színház színésze. Tehát kedden élő lebonyolítás, szerdán csütörtökön pénteken. Ez hétfőn torkos Matild. Kedden ismét élő lebonyolításom is. Miles. Your hand in mine, we walk miles. Thanks to you, it will be done. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Szóval, hogy, hogy tudom, hogy nem ez a fontos egy Cepelin-nél, de én soha nem értem, hogy szólhatnak ezek mindig ilyen jól. Egészen minden, az összes lemezük, mint valamilyen űrzene lenne. Hogy úgy betölti mindig minden hangszóróna a teres. Egészen valamit nagyon tudtak. Valamit nagyon tudtak. I thank you. Oh, oh. Thank you. Hmm? I For the teacher, from the Most jöjjön egy másik Cepelin album, ez szintén nem gyakran szól. 06, egy, kettőtve, három, Hát ez erre szalok nincsenek. 6, 1 253, 88 12 Kettes verzió. Kettőtvő3, 8 vagy 8, 12. I feel it calling me. Said I feel it calling me in the way it used to do. Ha nem kellek hozzám Küldöd nekem ezt a kettőt? Igen. Hát nem még ma, azt uh, télen, hát bár a szövegből meg tudom csinálni. Jó, akkor neküld, jó, jó. Jó, de akkor viszont reggel elküld el nekem, tehát én ezt elküldöm neked, hogy mi legyen, de akkor reggelre elküld el, hogy, a, hogy lássam. Két részlet lesz <tos> mind a kettő. Igen, igen, igen. Egy leírat lesz. Csak a lesz a szerdám. legyünk keretes szerkezetűek. Igen nem tudom, melyik felvétel lesz innen zárózene, ha csak nem tártosodnak meg. 061 egy 8 először. 253,88,12 másodszor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra 14 perckor találkozunk. Akkor elküldöm neked a kijelöléseket, és akkor reggelre küldöl nekem, hogy viszont láthassam. Holnap ismét elmondom, hogy szerdán, csütörtökön, pénteken, illetve a jövő héten hétfőn milyen felvételekkel találkozhatnak. Szerintem egyik beszélgetés jobb lesz, mint a másik. Nulat egy senki többet Távolítemben dörö, Döre kisd kisdé a nevem kukac gmail.com Sokáig Megnézem, mit ír az újság Történt-e valami Nagyon fontos kitöltöttem azt a dípszalmálaszt, nekem bejött. Euró 416, 40 dollár, 427 font font 4,82. See you later.